Hvad tænker de på inde på Krejtshalsborg, når de tænker? De tror hvis de passer en kæmpe flok for, lagt i lænker. Det med floskler man hørte i går. Hvad med et sprog, hele folket forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært alfabetet.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 skal man så rundt rundtlående penge Eller satse på en sport På tips, på trav Med noget som gevinst Jeg hørte noget Var der mod fan der lå? Nej, tænker I på inde på Christiansborg, når I tænker? I tror vist, I passer en kæmpe flok for Som er langt i længere Vi hører de samme flosler fra i går Men hvad med at tale et sprog, som vi alle forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært lidt af alfabetet Tålmodighed er jo en dyl, hvis man gider at vente Men det gider vi ikke mere, find nu på noget nyt, der giver noget rente Det er os, der betaler den fede pension, husk det Når jeg går af og nyder freden og roen Alt under ét, kold og godt Røv og god salg.